Igor Nem gondoltam volna, hogy egy dögös csini babát találok ebben a lepukkant kocsmában. Azt meg a legkevésbé sem, hogy ő a tulajdonos. Natasha Sidorov Illik hozzá. Kemény nőhöz, kemény név dukál. Természetesen leellenőriztük. Dimitri megszerzett néhány információt róla. A kocsmát pár hónapja vette át egy Boris Yakov nevezetű pasastól. Ezért is volt meglepő számomra, amikor megjelent előttem, mint a csehó tulajdonosa. Erre mondják, hogy kellemes meglepetés. Van egy zenekara, akikkel néha fellépnek itt-ott, de semmi komolynak nevezhető. A város egy lepukkant részében lakik, egy ótvaros bérlakásban. A szülei és a testvére meghaltak öt éves korában, így szülőkhöz került. Tragikus sors. Natasha sem kapott könnyű életet az égiektől. De pont ettől lehet ma az, aki. Egy határozott és belevaló nő, aki képes egyedül is megállni a helyét a világban. A közösségi média felületein mindössze néhány bulifotó és profilkép van, de azok egytől egyig a katyádig nyúlnak. Ahogy a kamerába néz az a tekintet, félelem nélküli. Vad és szenvedélyes. Eszembe jutott egy gyönyörű vadat. A legszebbet, akit valaha láttam. Igor, jegor lébe. Kész szerencse, mert gondolatban már üldöztem azt a bizonyos vadat. Igen. A gódom érted? Értem. Ja, nem tetszett, ahogy a csajt nézted? Összeráncolom a homlokomat. Nem értelek, leül velem szembe. Az a csaj veszélyes. Tudom, éppen ezért akarom. Az a vad, amit űzni kell, a legszebb trófea lesz. Csak nem féltesz egy, gondolatban felidéztem buja idomait, hatvan kilós nőtől, felnevetek, ahogy arc kifejezését nézem. Tipikusan az a fajta nő, aki megmarkolja a farkadat és nem engedi el. Pont az esetem, kedvemre való, ha egy nő tudja, mit akar, és Natasha Sidorov tudja. És nem csak a farkadat. Úgy gondolod, egy találkozó után fülig szerelmes lettem. Felveszem a poharat, és megiszom a maradék vodkát. Nem, de... Nyugodj meg, öcsi. Nem feleségül akarom venni. Akkor is veszélyes. Ne aggódj. Úgy hiszem, neked másra kellene koncentrálnod. Igen, a hajába túr. Megnősülök. Nem ijadtam aggódj. Tudom, mit csinálok. Felállok. Jegor is. Menjünk. Még el kell készülnöd. Elindulunk az ajtó felé, miközben egy dolog jár a fejemben. Ő. Jegor felmegy a szobájába, hogy leígy magát. Tudom, hogy fél, ugyanakkor azt is tudom, hogy a legjobb döntést hozta. Boldog lesz, legalább ő az lesz. A ház szép lassan megtelik vendégekkel. Nem volt kérdés, hogy itt fogjuk tartani az esküvőt. Dása nem tehetős családból származik, ahogy mi sem. Éppen ezért tökéletes esküvőt akartam az öcsémnek. Persze Dása esetében is felmerült a kérdés, hogy nem aranyású-e. Hiszen csak a pénz és a hatalom miatt rengeteg nő megfordult mindkettőnk ágyában. Viszont Dása többször is bebizonyította, hogy szereti az öcsémet. Méltó arra, hogy a családunk tagja legyen. Dimitri épp elküldi az egyik emberemet. Nos, minden rendben, a ház biztosítva van. Akár a kurva kreml, senki sem léphet be fegyverrel. Helyes, nem akarom, hogy vérbe fulladjon az öcsémes küvője Nem fog, senki sem olyan hülye, hogy most támadjon. Az maga lenne az Armageddon, felnevet. Igaz, bárki, aki rám vagy a családomra támad, az magára szabadítja az apokalipszist. – Jegor? – Hát, uh, izgul mi? – Kicsit, de ez teljesen normális. Örülök neki, legalább ő megtalálta a boldogságot. – Azt nem kell keresni, rád talál. – Mondod te, aki szinte minden nap más nőt kefél. – Hát, ha köztük lesz a nagyő, Pukkadozik. – A mi életünkben nem igazán fér bele a szerelem. Minél több olyan ember van körülötted, aki számodra fontos, az legalább annyi gyenge pontot jelent. Egy szerelem, egy nő a legsebezhetőbb pont. Mert az egyenesen a szívedem van. Na itt vagyok, jegor zuhan mellénk. Szerintem ne így áll többbe, töcsi. Megpaskolom frissen borotvált arcát. Dása szétrúgja a seggedet. Adok én neki. Ja, na persze, jegor piszkosul szerelmes. Ahogy meglátta dását, azonnal beleesett. – Tele a gatya? – kérdezi Dimitri. – Nem az esküvőtől félek, hanem – kíváncsian nézek rá – attól, hogy egyszer elcsábulok, hiszen valljuk be, bármelyik nőt megkaphatjuk, amelyiket csak akarjuk, és én most képes vagyok lehorgonyozni egy mellett. – Mi lesz? – Semmi, a maradékot én kezelem. – Dimitri felnevet. – Nincs neked kint valami dolgod, Dimitri – haragosan ránézek. – azt akarom, hogy legalább az öcsémnek normális élete legyen. Megérdemli. Mi bajod? Faszom tudja. Egy esküvő. Szereted azt a lányt, igaz? Igen, szeretem. De ez szerelem. Amiről én beszélek, az vágy. Mint amit te érzel most a kis dalos pacsirta iránt. Összeszorítom az álkapcsomat. Mi lesz, ha egyszer csak besétál az életembe egy nő, akire kurvára fogok vágyni, és nem fogok tudni uralkodni magamon? Tudod, ez benne van a pakliban. Viszont az, hogy milyen férje leszel dásának, csak is rajtad múlik. Ne gondolkodj azon, hogy mit hoz a holnap. Éld meg ezt a pillanatot. Bölcs és erős testvér! Most ő paskolja meg az arcomat, mire bosszusan ránézek. Ne ráncold a homlokod! Az öcséd vagyok, és ma van az esküvőm. Jogomban áll megcsapkodni a pakhan arcát. Csak neked van hozzá jogod. Elmosolyodik majd, testvérjesen megöleljük egymást. Szeretem az öcsémet. Minden szarság ellenére ő itt van nekem. Talán csak ő az igazán tiszta ebben a világban. A világomban. A nyitott ablakon keresztül ismerős hang szűrődik be. Elhúzódom az öcsémtől. Élőzene? Ja, dása ötlete volt. Valami ismerősének az ismerősének az ismerőse énekes. Szóval tudja, tököm kit hívott. Kérdezte, hogy én szeretnék-e valakit, mire azt mondtam neki, ha síri csendben mondjuk ki a boldogító igent, nekem az is megfelel. Kedélyesen felnevet. Valahogy kibírjuk azt a fél órát kint a hidegben. Dása ragaszkodott ahhoz, hogy kintartsák meg a ceremóniát, legyen akármilyen hideg. A kertben felállított rózsakapu alatt fogják kimondani a boldogító igent. Több száz fehér rózsa heverszerteszét. A székeken, a kapun, a földön, a színpadon, mintha valami meseszerű jégvilágban lennénk. Dása figyelt minden apró részletre. Nem akart nagy felhajtást, nem is szorta két kézzel a pénzt. De azt akarta, hogy életük első közös napja tökéletes legyen. És az is lesz. Az öcsémre pillantok. Készen állsz? Megigazítom a nyakkendőjét. Igen. Az arca eltökélt. Készen áll. Elindulunk ki a kertbe, hiszen a ceremónia hamarosan kezdődik. Ahogy kilépünk, néhányan gratulálnak nekünk. Nem nagy család a miénk. Aki hozzátartozik, az mind hűséges. Érdekes, hogy nem a vérkötelék tesz valakit hűséges baráttá vagy családtaggá. Sokkal inkább a tisztelet. És minket sokan tisztelnek. Két senkiházi paraszt, akik fokról fokra lépkedtek. Habár az öcsémet is kemény fából faragták, ő nem született vezetésre. Az üzletet én irányítom, ő a jobb kezem. Nem is kívánhatnék nála jobb testvért, jobb barátot. Ahogy nagy nehezen átvergődünk a tömegen, megpillantom a színpadon Natasát. Egy röpke pillanatra, mintha földbe gyökerezne a lábam. Hosszú, fekete ruhájába belekap egy eltévedt szellő. A szeme most is füstös, az ajka mélyvörös, a haja hatalmas konyba rendezve a tarkóján. Sötétbarna, szinte fekete, ahogy csillog a napfényben. A körénk varázsolt jégvilág valósággal életre kell körülötte. A hangja bársonyosan cseng, kellemesen suhan át a tömegen. – Ez az a kis vadót, cica? – kérdezi kíváncsian jegor, közben megveregeti a vállamat. – Úgy néz ki. Jól összekapta magát. Esküszöm, ha nem hallottam volna már énekelni, most nem ismerném fel. Rohadt gyönyörű. Az nem kifejezés. Hány óra? Idegesen az órájára pillant. Basz ki! Öt perc, öt kibaszott perc, és... Jegor felé fordulok, és megszorítom a vállát. És megnősülsz. Igen. Mehetünk? Igen. Eltökéltem Bólint, majd elindulunk a rózsalugas felé. Ahogy odaérünk, szép lassan minden vendég elfoglalja a helyét. Ezután az előbbi dal átvált egy másikra. Meglepődöm, tipikus esküvői dalt vártam. A karcos hang ugyan megmarad, de látjabb, szerelmesebb tónusra vált. Nem tudom levenni róla a tekintetemet egy pillanatra sem. Ahogy a virágok között áll a háttér, ami patyolatfehér. Csak ő fekete, csak ő üres. Haldokló virág az élők között. Képtelen vagyok most szerelmes dalt énekelni úgy, ahogy kellene. Azt hiszem többé már nem vagyok jó fiú, de kicsim, én már csak ilyen vagyok. A refrénhez érve a tömeg feláll és megfordul. Mindenki a mennyasszonyra vár. Nézem a körülöttem lévő embereket. Mosolyognak, beszélgetnek, de hozzám csak egyetlen hang jut el. Hirtelen csak őt látom, ahogy átélve a dal minden egyes sorát énekel. Az üres szavak... Amiket képes megtölteni élettel. Szeretni foglak téged örökké, És itt leszek neked örökké, S még egy nappal tovább örökké itt leszek, Míg ki nem húgynak a csillagokból a fények, Míg a mennyország lángokba nem borul. És a szavak nem rímelnek többé, És tudom, hogy amikor meghalok, Te jársz majd az eszemben. Szeretni foglak téged örökké, a következő pillanatban megjelenik Dása csillogó kövekkel kirakott mennyasszonyi ruhájában, több méter hosszú uszájjal. Jegor szemmel láthatóan meglepődött, miközben diadalittas mosolyul az arcára. Minden oka megvan rá, hiszen Dása okos és gyönyörű. Őt nézem, ahogy lassan lépked felénk, jobbján az apjával. Ahogy hozzánk ér, a dallamok szép lassan elcsendesednek és az erőteljes női hangot átveszi a pap méről morajló hangja. A ceremónia valóban nem tart sokáig. Mire a végére érünk, azt hiszem mindenki kellően átfagyott. Jól fog esni egy pohár ital és a meleg vacsora. A fiatal pár csókkal pecsételi meg életük első közös napját, majd kéz a kézben elindulnak a ház felé. Újra felcsendül egy romantikus dal, Finoman végig kísérve az öcsém és dása közös életének első lépéseit. Megvárom, amíg mindenki bemegy, addig is csodálom őt. A szépségét, az elérhetetlenségét, a nőiességét. Amikor az utolsó ember is átlépi a küszöböt, a hangok elnémulnak. Továbbra is zsebre dugott kézzel állok és szótlanul figyelem őt. Minden mozdulat a kecses és megfontolt. Lehajol, felveszi a táskáját, és kivesz belőle egy szál cigit. Hm, rossz szokás. Formás ajka közé szorítja, majd meggyújtja, közben végig engem néz. A vörösen izzó parázs megvilágítja hófehér bőrét, ami olyan tökéletes akár a porcelán. Elindulok felé, alig pár méter választ el minket egymástól. Az egyik srác suttog valamit a fülébe, mire halványan elmosolyodik. Nem gondoltam volna, hogy az öcsém esküvőjén találkozunk újra. Én sem, újra beleszív a cigibe. Gyönyörű vagy. Gondolom, nem azért jöttél, hogy megdicsérj. Mi másért? A kocsma miatt. Az üzlet. És én az üzletet nem szeretem a magánélettel keverni. Most az öcsém esküvőjén vagyunk. Ez a fontos. Felvonja a szemöldökét, majd miután eltapossa a cigit, elindul felém. Felemeli a ruhája alját, így könnyebben lépked azon a néhány lépcsőfokon. Végül megáll előttem. Az illata most is fenséges. Gyümölcsös, enyhe cigarettaszaggal. Nem tudtam, hogy az öcséd esküvőjén kell zenélnem. Gondot jelent? Nekem nem. Neked? Nekem sem, csak tedd a dolgod. Ha ügyes vagy, rengeteg pénzt kapsz majd. Tudod, közelebb lép hozzám. A melle már majdnem a melkasomhoz ér. Ha csak rólam lenne szó, egy büdös vasat sem fogadnék el. Viszont mivel a bandával lépek fel, jár nekik a lóvé. Tiszteletlen vagy. Nem ismered azt a mondást, hogy nem harapunk bele abba a kézbe, amelyik enni ad. De nekem nem adsz semmit, vágja hozzám rezzenéstelen arccal. Te csak elveszel. Mint mondtam, az öcsém esküvőjén nem vagyok hajlandó üzletről tárgyalni. Térjünk rá vissza pár nap múlva, amikor ismét felkereslek a kocsmában. És most, közelebb hajolok hozzá, dolgozz meg a pénzedért, natas Sidorov. Megfordulok és elindulok az ajtó felé. Hallom, hogy valamit motyog az orra alatt, de jelen esetben ismét képes vagyok elengedni. Lesz még alkalma megleckéztetni, És meg is fogom.